gingian desastre bat iparrika be koma pasarba Gaurkoienarreko kide bat etorrez egorera gurera da. gurekin dago alazne arruti kaixo alazne sumusabil orsenda zure hainekin zuka ingo dizute eh? orsenda Asteko bueno goienarreko kidezea gertako langile zer da la goienarredo azalpen Orokor eh? e, e, bueno, e, bat emango altzen eguke. Nauzki, goienerda, kooperatiba bat, prozesu parte hartzaile bat ekin nahi izan zun bere garaian, ba, pixkat gure kontsumoai, hausnarketa ba, bat egintzen gure kontsumoan ingurun, eta, bueno, e, prinsipioz, idean aguzian hola baita ezan, bueno, kontsumitzen dut energia hori sortzea edo bentzat zaiatzea, Baina, bueno, orduan etorri zan ola nahiko bortitz bat, eta azkenean e, zentratu zan nola baite ba, bueno, kontxeimoa ko kooperatiba sortzean. Orduan, e, lehen, lehen pausua edo nola baite txan, bere bazkidei energia berriztagarria kontxumbitzeko zerbitzua, edo bon, aukera aukera ematea, baina, bueno, bigarren lerro bat edo bazio nola baite ba, bere zorkuntza proiektu propioak garatzekoa ez. Eh? Orduan, goien erren barruan e, dakagu baitare zorkontza taldea edo, deitzen dioguna, eta hau, bueno, Nafar-Kopeen izenpean jangolitzateke, ze nola baite bere izi egin berdia, bat, bijarduera hauek. Eta, bueno, irugarren zutabea edo nola baite izango litzateke, goien errelkartea, eta honnik biltzen duna da nola ba, E, voluntario lan guzti hori, eta bueno, ba, e, nebaten dian itzaldi guztiak eta jarduerak nola baite horren ba, bitartezku deatzen dian horren. Talde ez berreina daude, bako itzai interesatzen zaizkion gai horiek e, jorratzeko, eta iruzuta bueno, ba, iruzutabe horiek ongolirak e, nola baite, eta guzti hori goiener taldea izango gulitzateke. Eta esan duzu energia berriz oinarritzen dela euneko eunean? Bai, bueno, askenean e, nolabete merkatuan egiten deguna da, energia erosten danean, e, energia honehi lotuta ziurtagiri batzuk erosi, eta ba, hori, ziurtagiri hauen bitartez, gure kontsumitzalei e, ba, behaien etxetara bideratzen den energia hori edo, ba, jatorri berriztagarritik dago da, e, datorrela edo e, ziurtatzen da. Beraz, bai, e, gure helburu nagusia edo badabentzat, e, nolabete trantsizo energetikoan ba, e, a, e, eredu justo goba, baten alde egitea ez, eta bintzat bueno, gure bazkidei ba, aldan eginean, abortan ba, laguntzea. Kontsumuan e, zentratzen zinean, eta kontsumitzeko bueno, modu dezberlinak daude, gaurrizketa gai hartuko dugu, autokontsumoa. Uh -huh. e, esplikatuko altzen eguke, Zerren, autokontxumoa? Auto Noski. Ba, bon, autokontxumoa ideia berzela izango litzateke gure kontxumoa eh baten bitarte ez, e, azetzea. Noski, azkenean autokontxumo honek iturri desberdinak izan ditzake, eh ba bai, e, jatorri berriztagarria edo berriztagarria ez dena. Gure kasuan eh bultzatan dugu neredua edo e, da ba berriztagarrietatik datorrena. Eta honen bueno, Euskal Herrian e, energia baliabide ugari eh, baliatu ditugu. E, bueno, ezaguna da ba oso ibaietan ditugun en, errotak edo eta, bueno, azkenean zentrala hondiak edo eh, bultzatzerako orduan, ba, bueno, ingurumenaren ingurumenai dagokionez edo ba, inpaktu desberrena daude, ez? E, orduan, zaiatzen gu da, nola bete ja eraikita dauden eraikita dauden zentral horiek edo, ba, txukuntzea edo horiek bueno, baliatza, ez? Eraikitzea bera baino. E, gero autokontsumetzeko beste modu bat izango litzateke baitare ere, ba, eh, fotovoltaikoa, azkenean eguzki panelenen bitartez egiten denegona da, ba hori. Eguzki panela korrente zuzena sortzen du, eh, irradiazioaren bitartez eta gero energia hau bihurtuko litzateke korrente alternorra Eta bat, kontsumo bat azetzera bideratzeko lezateke. Noski kontsumoa korrenta zuzenean ere egin daiteke, baina bueno, hori ja izango ba, sistema izolatuetan, kontsumo eh, ezberdin batzuk kasatzeko. Baina nagusiki goian eh, lantzenari dan autokontsumoa edo ba eredu hori izango litzateke, Alternora bideratu eta ja zuzenean ba gure etxean daukagun kontsumo hori ba liketa ezati hondenean bertatik azetzea. Eta bueno, ba gero, e, bestelako iturriak ere izango genituzke, ez? ba termiko, prozesu termikoei lotutako guztiak, biodiizelak, edo bueno, ikatsareekin lotutakoak, baina bueno, horik ja bizkat e, kanpo golatzen dira gure jardunean, ez? Eta bueno, hori, hori izango litzateke ideia gutxi gorabera. Alternatu diagramean kokatuko dugu gure etxean daukagun energia ta zitzein dezakegula. Hore da azkenan egokitu berdez energia hori, ba sarean dagoen baldintzetara edo ba eh, kontsumitu al izateko. Mhm. Uh -huh da zergatik kontxu, autokontsumitu beharko genuke. Ze ondura ditu autokontsumoak? Bueno, azkenean, eh, autokontsumoa eh garantitzua da, baina azkenean bai nik nikuztei garantitzua dela, nolabaite kontsumoarekiko daukagun menpe, menpekotasun hori kontuan hartzea, eh? Azkaren beti esaten da energiarik garbiana kontsumitzen eztena dela. Orduan efizientzia ba ez baina claro, azkaren menpekotasun hori, ba, pixkat... Eh, Horren aur, aurka edo zer egin dezakegu, ba, gu, gure zorkuntza puntuak sortiak. Azken ean, ba, e, gure eredua pixkat da oso zentralizatua, ez? zorkuntza leku batuta egiten da, e, gugandik ez du zertan gertu egon zorkuntza horre, garraioan ere galerazko daude. Bueno, orduan, horren alternatiba dizengolizateke, ba, pixkat deszentralizatzea, banatzea sorkuntza hori ba, aliketa gertuen eta efizienteago izateko. Orduan eredua hori hori izango litzateke, ba fiskat ez izateko horren menpekoak bestekiko. Ze, bueno, kontuetan hartuta en, energia Euskal Herrian 1980-en ba, inguruan kanpotik ekartzen dela eta ez dala berriztagarria, ba bueno, horren hori konpontzeko ba egin dezak egur zerbait, ez? Eta hon autokontxumua, ba aukera bikaina iru itze zaigo. Lehen aipatzen zenun sare elektrikoa autokontxumuak sare horretatik kanpo uzten altzaitu. Ez azkenean en autokontsumoarekin bilatzen dena da, bueno, kasu hontan fotovoltaika sarit ari gea. Orduan izango litzateke eguzki ordutan, e, daukagun kontsumo hori basorkuntzaren bitartez jasotu dezakegu. Noski gero gauez ematen dian kontsumoak edo goizean eta aurrendikan eguzkia ba, ba, e, baliagarri ez dagoenean, ba hoiek nunbaitetik jasotu behar dira eta zaretik izolatzeko, ba, biltegiratu biltegi egin merko egon nuke energia hau, eta hor bueno, ba, ja errentagarritazuna, biskait kolokan jartzen da ez. Hor dut, autokontxumuak eh, ba, ematen digun aukera da nola baita zarean eh, berdin jarraitu, eh, konektatuta gaude zareari, baino eh, kontsumoaren zati bat aurreztu egingo genuke. Eta eh, falta zaigun momentuan zaret, zareari eskatuko genioke, eta soberan daukagonean, sareari ba, e, itzuli, edo, bueno, e, zaretik bideratuko da energia hori. Baina e, fizikoki, e, azkenean da, gure kuadro nagurzean demagonetxe batean, e, bertara konektatzea inbertzoraren e, irteera, eta hori, ba, zuzenean, sortzen dana autokonsumitu kualitateke, eta gainontzeko e, bidali zarera. Ezan genuke, sareak... E biltegi handi baten funtzioa edo bateria handi baten funtzioa dauka la kasu ez? Ta? O hori da, hori da. Azkenan hori. Eta, ha onbre, beti dago aukera izolatzeko, e, zaretik, baina bueno, eh, hau gehiago izango da, ba sarera kontrakoa es, eh, sarera konektatzeko sailtasuna dagoen lekutan, ba autokontxumoa e, bal, e, baliatzen da eta bueno, oso interesgarria da. Baina, dagoeneko ja lotuta bagaude, ba, bon, <laughs> zentzue, da gaude, ba bueno, agian astag aurren bezteko bueno, aukera bat da, baina bueno, astertuei arko litzateke. Autokontsumoa zitegitekoan pare bat alde sentzu dizut e, instalazio fotovoltaikoak okay. eh Instalazio fotovoltaikoek pentsatzen izango diala etxeetan ikusten ditugun plaka solarrak. Uh -huh. Errentagarriak aldira norboenakorentzat. Ba, bueno, eh hartuta grabera etxe domestiko normal bat edo, nola baita? Eguzki hor duetan daukagun kontsumoa, gutxugora bera, erena, litzateke. E, ba, sortu, sortu dezakeguna, eta gure kontsumotik aurreztu dezakeguna nola baite, erena izango litzateke gutxugora bera. Eta, bueno, en, orain gainera, bueno, iasko lege dialdaketarekin ba, gauzako betu egin da, ez? Garai batean, eguzkiarekiko zerga, eta bueno, horri bilizian gora berak, 2000 zerga hori jau en, deus estatu zen, eta, bueno, errentagarria gobelakatu zen nola baite baina iastik bai, bueno, errega dekretu berri bat sortu zala eta e, ba, marko juridiko berri bat edo nola baitez sortu zen ez. Eta ba, hori daukagu batetik autokontsumo pakarkakoa, oda zorkuntza eta kontsumitzale bat e, dauzkagu. Edo bueno, beste aukera bat da kontsumitzale gehiagolotzea lotzea puntu hori. Eta orduan ja, e, instalazio kolektibo bat izango ditatek. Ez? Orduan, gaur egun baditugu beste tresna batzuk edo bueno, aukera batzuk e, autokontsumoa errentagarri egiten dutenak. Eta bueno, baita ere, konpentsazioa ba, ere, gaur egun e, e, zehaztuta dago nola egin behar dan, eh? Zet ba, zenbakiak e, asko betzen dira eta bai, gaur egun oso rentagarria, rentagarria izango litzateke. Beste bat da, burujabetzan energetikora bideo honetan erabiltzaileak ez du zertan aditua izan, nola egin dezake zu zure etxeako instalazio bat, zuk ener energia zipitzik ez badakizu. Ba, bueno, azkenean guk e, goien erretik e, autokontsumo zerbitzua martxan daukagu eta azkenean e, ba, nahiko horresa da autokontsumumitzen hasi nahi badzu asteko e, webgunean informazio daukazu, bueno, edo zalantza ere galdetu dezakezu baina eskatu bueno, dezakezu zure e, aurrebide garitasun txostena eta azkenean egiten dena da zure urte guzti bateko kontsumo datuak aztertu, eta hau zorkuntza sistema batekin konparatu, ez nola baite. Ba, zure kontsuman oinarrituta e, zenbateko instalazioa beharko zenuke. Eta bueno, hori eskatuz gero, bai azuzenean e, txosten bat elarazten zaio ba, eskatzen duenari. Hori bai e, eskatzen duguna da e, goienerreko bazkidea izatea eta nafarkopeko bazkidea izatea baita ere. Baina, bueno, ekarpen simboliko bat e, e, egin beharko lukate eta ba, webgunetik bertatik ja txosten bat eskatu, eskatzeko ba, gait, e, aukera izango luke nahi lukenak. beraz ba daude bideratzaile batzuk, aditu batzuko daude ba, bai, bai. eta gu bezala ba, gehiago ere bai ez baina bueno guk bentzat saiatzegera aldegun hainean e, jende, jende horri ba agian esaten nik elektriztitateaz ez, ez da ez da zipti bueno, baina kontsumitzen dezuna ba, egunero kontsumitzen du horren ba, inguruan hausnarketa bat ere naiteke ez ta fisukat alduntzen saiatzen gera ba, gure bazkideak eta gerturatzen den oro ba eta Ba, bueno, errazena izateko bideo hori, eta bueno, ba, hori alduntze hori emateko. Hmm. Ala ere, autokontsumoa itzi itera joan, ez dela nahiko kontzeptu individuala nik sortu nik eh, kontsumituko detena? Bai, bueno eh noria zatenun mezela orain aukera berriak sortu dira autokontsumo partekatua kasu eta demagun gaur egun etxebizitza bloke batek ere autokontsumitu dezake instalazio kolektibo batekin, ez? Orden zer gertatzen da? Ba guzti horiek zorkuntza sistema bakarra edukiko lukete, baina guztiak eh elikatuko hortatik, or, ez? Orduan bueno, izan daiteke individuala, baina bueno, kolektibotasunari ere ba, bidea ematen dio. Eta bueno, gaur egungo tendentzia bada, ba, ba pizkat hori, kolektibo kolektibotasun hori, azkenean ba, bueno, kostuak ere eh kostuei aurregiteko ere baliabide geio izan ditzake gupolako. Eta bueno, ba gure etxebizitza e, ez badu espazio horik sortzeko, ba, bueno, beste leku batean sortu dezakigu. Beti ere gertu egonda eta taldentzak ba, eh onesten magute, baina bueno, ba aukera geio badauz kagula gaur egun. Indibidualak izatetik tanpo, bai.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 Eta, bueno, oa ez dago e, Espain Espainiar Estatuan e, ba, transposizioa eginda ez. Hau da, legez, oa ez dago e, guztiz zehaztuta ba, e, lurralde honetan. Egidea, laizterre espero degula transposizioa hau ematea. Baina, bueno, kontzeptu berzela izango litzateke hola bait e, prozesu parte hartzaile baten bitartez. Komunitate bati edo inguru bati ba, onurak bilatzea bai ingurumenarekiko, jasangarreteasunarekiko. E, onura sozialak baita ere eta ekonomikoak. Baina, noski, ekonomikoak ezaten dugunean, sedea inozozta izango irabazi ekonomikoak izatea, ez? E, ba Hori, sortuko dialan postuak eta e, ba, zerbitzu berriak, baina, bueno, irabazi asmorik gabeko prozesu bat izan beharko luke. Eta, bueno, e, hola, orokorrean ezateko, bi mota edo bere izten momentuz, bat izango ditzateke e, tokiko komunitate energetikoa edo lokala,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 Bueno, e, lehen, lehen prozesuak edo martxan daude, baina bai gauza norbera aida bere bere ideak edo e, paper gainean jarriz, eta bueno, ez, e, aurrera eraman ez, baina azkenean bai faltada lege aldetikan e, gauzak zehaztea, eta bueno, hori ja, finkatzen denean ba, egokitu beharko dugu, oen lantzen nahi gean prozesu hauek ez. Baina bueno, hori, Europako adibidea hartuta ba, gutxugarabera badakigu zeh,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 Eh, ez daikiterantzundiz erantzun iaia murriztea aipatzen zenon kontsumoa murriztea erreal dago gure kontsumoa murrizten zenbateko no, kontzientzia duta gaude gure erabilera energetikoarekin o, dale, hori da lehenengo kontzientzia hori inkbertuko nuke baina bueno nik uste ja argiteriai dagoki honez eta ba ledaren en eta hori ja nahiko uztartua dago, bez, eta udalerriek ere baia ide aldatzen euren argiteri sistemak eta bar. Eta bueno, Etxebizitzetan ba betiko tresnak efizienteago, tresna efizienteagoak en, ba, aldatzea alden einean edo bueno, gure berokuntza sistemek ere azkenean ba azk, iruten zaigu ba hori, kontsumitzen degola argia piztean bakarrez, baina bueno, Etxebizitzetan batez ere ba, berokuntza sistemek ere pixo handia dute. Eta hortan ere alternativa asko dauzkago. es, balen gasoleo galdara bat eh eta ja akatxak ematenari bada, ba bueno, alternativa berriztagarriago daude. Eta hortan ere egin dezakegu, es. Eta bueno, hori azkenean zenbatetan e, gehiago murriztu kontsumoa, ba autokontsumoak ere a liketa sati jaundiena hartuko da, gure kontsumuan. eta hori, menpekotasun hori murriztuko genuke. Mhm. Mm Sendia e, gure etxeetan gehien baliatzen ditugun energia motak edo. Zein eh, egin beharko genioke autocontxumo bideaz? Eh, autocontxumo azkennean... Eguzki hor dutan, esan dugu, ez? Eguzki hor dutan, e, kokatzen dien kontsumo guzti horiek, ba, jo, gau labadora <laughs> gau ez jarri beharrian, ba, igualetza egu konstatzen e eguerdiko ordu bitan eguzkia hor gori-gori handago nean jartzea, ez? Hortan, ba, daukagu, ba, aldaketan, egokitzea da azkenean ez? Eta, bueno, gaur egun dauden teknologiekin, pf, ba, jau itutago den mugi korretik ere aktibatza gure gailoak, ez? Ba, hor, auker asko daukagu, baino, bai, e, pixkat, e, gure kontsumo en ereduak edo bueno, ohiturak aldatzea da, ez? Eta nikuz utzet ja goianerren erren autokontsumoa autokontsumo zerutik nokski gure bazkide instalatzaileei kasuak pasatzen dizkiegu, ez? E, eta bueno, nikuz utzet ja e, bein instalazio hori martxan jartzen dutenean ausnarketa hori eginda dutela, ez? Da, bueno, plaka batzu jarri dut, baina hau errentagarria bada izatez, baina kontxo, nere kontsumoak egokitzen baditut, ba are eta errentagarriago izango da eta bueno, ba efizienteago izango naiz. Orduan, lanketarri nikuzat eskutik dela, ez? Autokonsumoarena eta aurrezpenarena. Oihitura aldaketa hauek eta kudeak eta eredu desberdin honek edo aldatu honek ze erain edo ze onura ekarriko leitzukete, bai, bizidun krisiak sozial honen baitan. Ba, bueno, <laughs> azkenean, eh Bauri, eh, azkenean menpekoak, ba, hori irutzen zaigu energia gure bizitzetan soilik dela faktura bat, eh, eta ba, nik ustez asteko badago jende asko, eh, ba, fakturak ordaindu ditula jakin gabe zer dagoen ere horren or atzean. Eta bueno, ba, Goiernerrek alternativa bat eskaintzenu zentzu hortan, eh, e, fakturak e, arliketak gardenenak izaten saiatzen gera, azaltzen ba, hori termino bakoitzak zer dagoen. Eh, edozein kontsultari ere ba, eh, pazienteaz eta bueno, da, dagokigun arduraz eram zuten diogu, ez? Orduan, nikuzak hori, BTE-ar nagusia batez ere, e, informatzea jendea, e, jakitea aukera desberrainak daskala eta bueno, ba, laguntzeko gaudela zentzu zentzu hontan. Neiba zenu beste zeo zegeitu, aukera emango dizuke. Eh? Ba hori. <laughs> Guentzat, hontan ba, martxan gabiltzela zentzu guzti eta bueno, esan duten bezala da ba, Goienerr hor dago, voluntariotza lan ikaragarria egiten dugu eta bueno, eh ba denbora librea baduzute eta ez baduzute ere, ba e, voluntario e, talde honen barruan egotean ikuzetu zo interesgarria dela. Ni ere bere garaian hola egin nitzan. Eta, bueno, ba, ez dakit, badago taldea, ba, muguikortan inguruan, hausnartzen duena, zorkuntzaren inguruan, autokontzunmuaren inguruan, orduan, bueno, nik usteet lekua bilatzea nahi dela, gure artean, eta, bueno, nik bentzat e, interesaba esute, ba, gure buekunetara jo, eta, bueno, hortxe gaudela edo zertarako. Da, ea, ba, energian ardura kolektiboago batera juten gean. Bile eskerra da. lazne. Ba, izuei, gure Ja sortikik hutsuna eh. Gelditu makinak naiz irratiean eli pagolarekin